Завертали жовнівів назад. Деякі шляхтичі билися, як лови. Шляхтич Ковальський, якому доручено нести хоругу у львівській землі, втратив праву руку, але не відступив, взяв хоругу в ліву руку і квикав за собою, і поверішив. Коли йому відрубано й ліву руку, ліг на прапор, і так умер. Козаки стали над ним, поскидавши шапки, і не один позаздрив такій смерті. Ян Казумир вислав парламентаря, який кричав до козаків, що король поставив гетьманом Забудського замість м'ятежного безбожного Хмельницького, за горво якого назначає десять тисяч червоних. Це тільки розлютиве козацтво. «Можемо бути неслухняними, та чи ж продавали кого? кричали козаки. Відплатимо за таку зневагу, потоптом підемо по шляхті. Удар по королівському війську був такий страшний, що шляхта кинулася втікати. Сам Ян Казинур, загубивши шляпку, метався серед втікачів на коні, кричав Панове, не покидайте мене, не губіть вітчизни. Його ніхто не слухав. Він хапав за уздечки коней, піднімав кинуті на землю знамени і пробував давати до рук то тому, то другому. Грозився за колоти першого, хто покаже спину ворогові. Його ніхто не лякався. Хмари стріл літали довкола короля, але жодна його не зачепала. Тільки це справило враження. Та не на шляхту, а на німецьких найманців, які вийшли на перобі і трохи затримали наш наступ. Так що до смерку королеві вдалося втриматися і, скваш ланцюгами вази, влаштували всякий-такий табіж. Тоді я не надав ваги отим стрілам, що літали довкола королевої голови, не дочіпаючи його. Коли ж схаменувся, то вже було запізно. Та й чому б мав я надавати ваги якимось там прикметам злим чи загадковим? І он був у моїх руках щуплі залишки його війська, оточно ще щільніше, ніж полки регіментарів під збаражем його величність мав пережити останню ніч свого володолювання над козацтвом і, пересвідчивши, що рятунку немає, завтра на ранок здатись на ласку простому козакові Хмельницькому і визнати перед усім світом народження нової сили, незламної, могутній, невпокорної сили козацької. Видавався тепер Янка з омежмені іми королем, таким собі короликом, Пиха переповнювала мене. Пиха й згубила мене під збором. Власне, ще під збаражем. коли я нерозумно розділив своє військо і рушив сюди тільки з добірною кіннотою, тоді як хан повів за мною всю свою ордо. Чи знав про це Столінський, який вночі в королівській наметі серед розпачі й зневіри коли вже всім магнатам здавалося, що немає ніякого рятунку, подав думку, що слід спробувати відлучити татар від козаків. Ніхто в те не повірив, не повірив і король. Однак охопився за спасенну мислю свого хитрого канцлера і в дикому поспіху, бризкаючи чорнилом, перекреслюючи слова, не дописуючи речень, став складати листи до хана і до мене. До хана писав який главум під диктандо Оселінського. Ян Казимир бажає здоров'я кримському ханові, про ханську личність, вельми зобов'язаний братові моєму, найяснішому, наймогутнішому, колишньому королеві польському, який благосклонно поводився з тобою, невродимо зберіг і дарував свободу, завдяки йому отримав ти царство своє. А тому ми дивуємося, що, прийшовши для приборкання народу в державі нашій, а застаємо тебе підручним нашого м'ятежника, спіднятої на військо нашою зброєю. Сподіваємося, що Бог не благословить такого діла. Та все ж, нагадуючи тобі ласку брата нашого Владислава Четвертого, предкладаємо тобі дружбу нашу і бажаємо, щоб вона процвітала обопільно». Котаки завжди були тобі ворогами, і хоча тепер видаються друзями, та здобувшись на силі, на вас же своїх побратимів повернуть зброю, як вовчата дійшовши росту, з'їдають козу, яка їх вигодувала. Ще писав король, що вельми жалує за несплату ханові поминків і обіцяє сплатити все залегле за роки минулі і наперед бути щедрим, до кримського володаря. В коронних книгах, куди заносилися всі королівські листи, про помилки не буде згадки. В них вписано лист зовсім інший, рукою самого Солінського виправлений, щоб поменшити королівську геньбу. В коронних книгах лист більше докоряє, ніж заохочує. Насправді ж більше заохочував, ніж докоряв. До мене теж послано листа навіть перш ніж до хана, бо мого удару лякалися найдужче. До актів королівської канцелярії цей лист не вписано зовсім. Король називав мене «Уродзоний нам милий». Спершу написав «Уродзоний у вірності нам милий», але тоді «У вірності» закреслив по-справді, який же я вірний. Так затою перекресленою королівською рукою вірністю і прийшла до мене цедула, принесена якимсь священником. Ян Казимир ласку королівського обіцяв, якщо я ступлю на десять миль від його війська, пославши тим часом до нього послів своїх, що сказав б, чого хочу від нього і від речі постолити. Він же обіцяв все, що належить до свободи вольності запорозького війська, а пробувати, заспокоїти і укотентувати усім. Тим часом у шляхетському таборі хтось пустив Поговорську, ніби король уже втік, кинувши своє військо за намовою вельможних панів.